פרק י' ומכל זאת אנחנו כורתים אמנה וכותבים ועל החתום שרינו לוויינו כהננו ועל החתומים נחמיה התירשעתה בין חכליה וצדקיה סריה עזריה ירמיה פשחור עמריה מלכיה חתוש שבניה מלוך חרים מרמות עובדיה, דניאל גינתון ברוך, משולם אביה מימין, מעזיה בלגי שמעיה, אלה הכהנים, והלוויים, וישוע בן עזניה בינוי מבני חנדד קדמיאל, ואחיהם שבניה אודיה כליטה פלאיה חנן. מיכה רחוב חשביה, זקור שרביה שבניה, הודיה וני בנינו. ראשי העם פרעוש, פחת מואב, עילם זתו בני, בוני עסגד בבי, אדוניה בגבי עדין. עטר חזקיה עזור, הודיה חשום בצי. חריף ענתות נוואי, מתפיעש משולם חזיר, משזב אל צדוק ידוע, פלטיה חנן עניה הושע חנניה חשוב, הלוחש פלחה שובק, רחום חשבנה מעשיה ואחיה חנן ענן מלוך חרים בענה.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 ואת בחורי בקרנו וצוננו להביא לבית אלוהינו, לכהנים המשרתים בבית אלוהינו, ואת ראשית עריסותינו ותרומותינו ופריק כל עץ, כי ראש ויצהר נביא לכהנים, אל לשחוט בית אלוהינו ומעשר אדמתנו ללוויים.